fra Samsø via satellit live fra Ballebade Hotel. Danmarks Radio præsenterer stolt De sprøde heste Anders Lund Madsen. og Anders Breinholt er. De sprøde heste korn god morgen og øh, velkommen til De sprøde heste direkte fra Samsø i dag med 27 sendevogne importeret fra Thailand. Ja. Og derfor, som du har jo kunne høre tidligere her til morgen, så er det dig, Anders, der få ligesom har fået organisert, det nogle kan tråde. jeg forstå. Ja, men det er noget at gøre med, at jeg har at man kan få fløjet citrongræs ind på Thailand overnight, som man siger. Og så tænker jeg, at de kan skaffe lidt af væld derovre. De er jo hurtige små lykinesere. Og så ringe jeg på opkald, og pludselig så holder der ellers nok, må man sige, sendevognen på samsø. Så derfor, så regner vi med at kunne gennemføre dagens udsendelse. Vi er ikke sikre. Men det, som sk skimmer, skimmer udsendelsen og skimmer vores udsigt, ja. det er en hvid carport eller en garage. Ja. en indkørsel. Og nu står jeg oven på noget græs. Ja, Her gør du. Her ville normalt holde en hvid Suzuki Alto. Ja. Kampagnemodellen Graffiti, Kampagne muligvis fra en midt model. Ja. Den er væk. Den er væk. Hver morgen har vi snakket om denne bil. Hver dag har vi snakket om den her bil hele ugen. Klokken vi har køftet den bil op og ned af bagenden. Kl. 9.30 hver dag, der har det passet med at parret, øh, som ejer bilen, de er gået ud, sat sig ind i vognen, kommet tilbage en time efter med deres lille hund. Ja. Hvad skete det så i går? I går kl. 9.30 kom, kom de ud, sat sig i vognen, med deres lille hund, kørte væk og er blevet væk. Hvad skal, vi gøre? skal jeg gå Det, jeg gerne vil have, at du gør, det er, at du lige så stille går om bagved og, og, og, og, og banker på og høre, hvad der, blev den der bil. er blevet den bil. Er der sket det, at den er blevet for, at den blev for ja. varmere af stående? Ja. Har, vi, har vi talt den for langt ja. ind, at de blev blevet bange, eller er der sket noget? De, sådan? Så de er ikke, nu går jeg om på den anden side af huset, ikke? Det er ikke så store huse her på Samsø. De er ikke hjemme. Skal, nu skal jeg lige se, mikrofonen den kan holde, hvor langt det kan tillade mig at gå. De sidder simpelthen et eller andet sted i deres bil på Samsø. Jeg, jeg tror altså ikke det hjemme. Men vel, tror det er. Nej, hvad tror du det er? Der er en stor hund derinde. Der er en stor hund derinde. Eller jeg tror det er. Nej, hvad er det? Dem som har haft den der Suzuki Alto, ikke? Ja. Kommer Anka Boy. Åh, oh, åh. Oh. det er altid. så er det tid til at spille søg musik, når man kom, siger. på. han er lige han er gået op bag sende over Anka Det er sjovt, ikke? Anka har ikke været de andre dage. Der kunne vi godt sende. Så kommer Anka Boy til Samsø i går. <laughs> så kunne vi ikke sende. Nu er Anka Boy her igen. Vi senderen en ud, ikke? Ja, men der er 26 backup sendere fra Thailand, og det er Anka ikke ham der det der hus på den anden side, mm. det har været nogen, der har været på ferie her. De bor her ikke. Det der løgn. Der render en stor hund rundt derinde nu, og de er ved at spise morgenmad. Det er bare se igennem vinduet. Og hunden er ved at spise morgenmad. Og de råder af helvede til. Hvor er Suzuki'en? Den er væk. Det er nogle nye gæster, der er kommet. Det er bare ikke det samme uge. Okay. Vi kan ikke tage en cowboy ind. Nej. Hvis, hvad gør vi nu? Det vi gør, vi går på plan B. Okay, den glæder mig. Skal vi ikke spille noget musik? Og ja. så glæder jeg mig, mig rigtig meget til at høre Plan B. Er her er det danske Labrador. Så spiller noget. side by side. Vi var måske ikke klar over det, Anders. Men det her musikstykke var endnu længere. Øh, jeg var ikke... Vi var vi Nå, det fundet, ikke det, vi var klar over. Nej, det var mere, Plan, plan B i udsendelsen var. Oh, jamen, den fandt vi jo lige hurtigt, mens musikken spillede. Ja. Og øh, Plan B... Det er, altså på Samsø, og det med ulempen ved at sende dagsaktuelle radioprogrammer fra øer, ja, ja, ja, ja. øh, småøer. Ja. det er, at aviserne, de kommer øh, et par dage, efter. par dage efter, de burde være kommet, ikke? Mm. Så, men vi har så været så heldige med luftpost, samtidig med, at vi fik de 27 øh, sendevogne ind fra Thailand, at få et BT. Ja. På side 15 står der. Ja, der skal man sige, hvis man har at læse det her, så kan man jo benytte lejligheden til lige at få ordnet haven. Ja, god orden og haven, imens vi snakker med det her så det kan godt blive langt. Ja. James og Yanne synger en ny OL-sang. Ja. Yeah. Det er øh, simpelthen året i år, hvor at, øh, der er nogle mennesker, pladeselskaber, som tænker, vi laver en slagsang til hvilken som helst ligegyldig, som meget stor begivenhed i Danmark, der foregår. Mm -hmm. Fodboldssangen Beer B-Boys og Safre du tre gange udskrab for en tilfældig pladeselskabsdirektørs taske, tager man og laver en plade med. Ikke? Det var den der, hvor vi er fra, vi fra Danmark. Ikke? Ja. Men okay. nu, og jeg, og jeg må sige, der må snart være nogen for den her redaktion, der skal ansættes i bestyrelsen i Danmarks Radio. Ja, og jeg ved nu det vil, Nu vil Danmarks Radio, fandme, ja, undskyld de strenge ord, ja, det må nok lave en OL-sang. Ja. OL-sangen bliver lavet af James Samson ja. og den kæmpe verdensstjerne, Yanne. Yanne. Y. Anne udtaler om OL til BT. Jeg håber på, at Danmark vinder guld i guldfieren og guldfieren i bordtennis. Måske læser jeg det forkert op, men hun håber i hvert fald, at vi vinder guld i guldfieren, bordtennis og muligvis håndbold og badminton. Hold godt. James Samson udtaler, at jeg hæber både på Danmark og USA. Det kommer an på, hvilken sportsgren det er. Hvis det f.eks. er basketball, holder jeg med USA, ja, der tror jeg slet ikke, Danmark stiller op. Så det vil nok være en god idé, min Men I har nogle dygtige roer, har I ikke? Den her sang... Mm, det man, kan er optage, man er ved at optage musikvideoen i TV-byen i øjeblikket, ikke? Okay. Er man ved at lave musikvideoen til nummeret? Er klar? Ja. Going for Gold. Yeah. Going yeah. for Gold er titlen på en OL-sang, som formodentlig bliver den officielle OL-sang. Jeg tror, der har siddet noget ude på Dersporten der og vi skal have en melodi til OL, vores eu ol udsendelse mm, mm, mm, mm. Vi sender nogle rigtig mega kendte, super succesfulde til at lave den her plade, ikke? Det er nummer, det bliver så James Samson og den mega kendte y. anne mm. Hun udtaler y anne, at øh, hun synes ikke, det er så svært at lave en øh, musikvideo. James Samsons, han, det er hans allerførste gang, det er deres begge første gang til musikvideo. Han synes ikke, det er så svært. Øh, eller han synes, det er svært med Hun siger, at hun synes overhovedet det er svært. Er det skyldes, at jeg er vant til at stå og synge foran spejlet på min værelse? Griner hun til BT. Jeg men ved ikke, det... hvordan jeg skal komme ud af den. Nej, men der er også... Andet at det er, også... end, at jeg er svært ophisset over... At det firma, jeg er ansat i. Ja. Danmarks Radio laver en Going for Gold-sang med fucking James Samson og en eller anden ligegyldig, ukendt plastikopereret dame ved navn Y. Anne. Hvorfor tror du, hun er plastikopereret? Det er lige, hun ligner dig sådan en. Du sagde dig selv i bilen på vejen, at hun var grim. Nej, jeg har ikke sagt, at grim. sagt, nu i hele mit liv. Hun er meget bleg. jeg, jeg sagde bare, at der, og hun blev blevet sminket meget. Det er det eneste jeg, jeg sagde, hun blev sminket meget, Anders. Men det kan da godt være, det kan da være, at hun er enormt smuk ned under smikken. Det er en slags omvendt makeover. Nu skal vi ikke sende, mens der er OL. Nej. Men ellers havde vi jo. aldrig spillet den sang. Jo, vi havde. Det kan da være, at det er en vid sang, Anders. Det kan jeg ikke tro, det er. Nej, men det er jo ikke indpakningen, man skal se det Nej, på. Nej, det er så fuldstændig rigtigt. Det er det, der indeni. Ja. Det go for guld, er jo engelsk, og betyder gå efter guld. Ja, og, og hvorfor har man valgt den til tror du? Øh, det er for at give drengene og, og pigerne noget at gå efter. Guld. Skal vi ikke bare spille en plade, så? Jo, og det skal være noget rigtig hård rock. Skal vi spille noget rigtig hård rock, så synes jeg, at øh, vi skal høre Nickelback. Lofts og City of Dreams. Det betyder drømme af byer. Ja. Hvad lavede vi i fredags? Vi lavede keramik. Vi lavede keramik med... Øh, ...Cherlotte 2 ja, og Svannicke. Keramiker i Svannicke, ikke? Yeah. Og øh, Et indslag, der stadig går rygter om. Ja, det kan jeg forstå. Og hvorfor? Fordi, at du er jo fuldstændig vanlig i forelsket Og er det vel formentlig stadig, medmindre, at øh, der er piger på Samsø, for eksempel nede i Skipperly, som har stjålet dit hjerte. Vi øh, lavede en masse ting i Lær. Ja, øh, ting jo. som, jeg skulle lave frugtfad. Ja. Som endte med at blive et askebær, og endte med at blive et håndtryk, hvor der så stod Anders 31 år. Endte med at blive et håndtegn. Endte med at jeg fik en sms fra min mor, midt under udsendelsen, som så skriver, at jeg ønsker mig ikke noget i lær til jul. <laughs> så var den ligesom lukket. Men du har lavet et fuglebad. Ja, jeg har Som øh, i de sidste timer bliver brændt. Ja. Sådan, så det bliver flot. Men nu skal vi noget andet. Vi skal noget. Vi skal det, der hedder noget, der er næsten endnu finere end keramik. Og det er jo mal på glas. Ja, og dog. Fordi det er jo ikke helt normalt på glas det her. Og, og du jeg henholder mig til annoncen, til reklamen. Kommer vi på glas? Det er, hvad jeg har fået at vide. Kommer vi på glas? Og det, jeg så ser her lige nu, umiddelbart, så siger jeg, det er ikke glas. Det er Anders. to krus. Det er to krus. mere du er øh, hende, som har, hvad hedder stedet, finurligheden? Filurlighed. Fil, det skal vi måske også i snart først. Filurligheden. Filurligheden. Hvorfor hedder det det? Fordi det er et nyt koncept, der er kommet til Danmark, og øh, vi vidste ikke, hvad vi skulle kalde det. Og så altså logoet, det er en lille filurmand. Så blev navnet Filurlighed. Men øh, hvad er det helt Altså, nede hos dig, det, det er et... Øh, jeg, fortæl dig selv om stedet. Nå, men hos os kan man male på faiance. Rå faiance. Og øh, sidder man og dekorerer det hos os, og så kan man komme... herover, kan man komme efter to dage og hente det igen, så vi gliserer og brændt. Faience. det. Er det, samme, og det er rå faiance. Rå faience. Øh, Man bruger også tit ordet faiance. Om toiletter, gør man ikke det? Nej. Ja, men, men det er altså... Altså, øh, du har nogle af de mærkeligste overspringetanker. Det, det, øh, det er altså glas. Øh, altså, det er det så ikke. Er det keramik? Det er, er faience. Og faience, det er en lidt, kan man sige, lettere lær og sådan hvid. Men Anders, han ville jo godt have malet på glas. Det kan han så ikke komme til. Ikke hus mig. Han kan købe købt tingene, og så kan han sidde derhjemme og gøre det. Ja, det er bare ikke det samme. Vi bliver nødt til at spørge, hvorfor kan unge som voksne komme ned i filurligheden og begynde at male på glaskrus? Faience. Um, Nå, hvorfor de kan? Det er fordi det er en sjov ting, og så er der en mulighed for at lave noget, der er meget personligt. hvor vi har mange polterappene, der kommer og laver ah, sådan et stel til ægteparret, som de så får i bryllupsgave. Hvordan har du det med, eller I det med, at der i rigtig mange tusind børne hjem i Danmark står nogle krus? Nu skal vi selvfølgelig passe på, hvad vi siger, hvad vi skal jo sende maling, ja. det er måske uh, lille Victor på 5,5, uh, som sidder og maler et krus. Det er, for at sige det rent ud, grimt men forældrene bliver nødt til at sige til de viksere, at det er så smukt, det er så smukt. det har jeg det godt med. For det er sjældent, lille lille at laver noget, der Faktisk bliver det enormt flot. Og det der er den forskel for det, der kommer med fra institutionerne, det er vores til Eller de ting, der bliver lavet hos os, de går i opvaskemaskinen, de går i mikroven, og de kan gå i ovnen. Så vikterne kan se tingene godt. Vi skal til at france, og det vi skal gøre, det er det der umiddelbart trænger sig på, fordi det man kan godt som også som førstegangs kan blive bange for. Det er at man ser et meget meget stort krus foran sig, det, det, det er som et stort et mørk. det er som et Martinlyve der endnu ikke er skudt af. Det er det der, det og det jeg umiddelbart bliver bange for. Øh, for det første bliver jeg bange for at jeg kan sidde og se på hans i polka Forklæde, hvor du ligner homoseksuel brusuddeler for Sønderjylland. Men alligevel det er så til noget jeg kan arbejde med. Det er jeg at bliver bange for, det er at Hvordan skal jeg nogensinde få skabt et fiancekrus, som ikke bliver pinligt? Hvad, anime, hvad, er der af, hvad er der af grundfif? For man starter ikke bare ud med at plader det til med en eller anden kulør. Man skal jo have en idé. Ja, altså... Ja, i, nogen har en idé, og andre har ikke. Andre var bare penslen i den første farve, og så når den... Jeg har tydeligvis ikke nogen idé. Hvad skal jeg lave? Jeg, du må slippe din fantasi eller kreativitet løs. mere der skal du nok vide, at han har ingen fantasi. Eller, den fantasierne har vi, ikke set på en faience, det kan jeg sige. Det bliver svært at male på et krus, for det er noget med, den en kælder, det er meget mørkt, det er sommerhus, <laughs> og det er fire påske. Vi skal have noget musik. <laughs> vi skal Sådan et øh, faience-krus her. Ja? Faience. Det er meget ru, det har en ru overflade. Ja, det, det, er, men det Men det har den vel ikke, når den... Øh, hvad er det, der sker, når vi engang har fået malet? Men så skal den tørre til i morgen, og så døbglasserer jeg den. Jeg har en sådan stor balje, jeg døbber det ned i, hvor der ligger glissur. Så når jeg træt tager det op, så den helt hvid igen, så må jeg se det, jeg har decoreret. Jeg har seksuel fantasi, der kan beskrives præcis på samme måde. Jeg øh, tænker nu, man sidder ude foran radioen, ja. lytter med på det her indslag, Jeg tænker, hvordan kan man på nogen måde <laughs> synes, at det her vil være interessant at lytte til? Hvad gør vi for, at, øh, at det her mail på krus øh, bliver godt af med jer, fordi... Vi skal finde på et eller andet, Jeg synes, så lytterne kan være med. Hvordan kan de på den, altså ude en højtalerne, sætte sig ind i det, vi laver nu? Ja. Kan man uh, lave noget tilsvarende derhjemme? Et hurtigt hobbytrik? Nej, det kan du ikke. Altså på keramikken kan du ikke. Jo, så skal du have en ovn, der går op på 1020 grader. Øhm, det er en mikroovn, Ah, det tvivler du på. <laughs> det er jo stråler, Anders Brang. Men, øhm, men, nej, men, du kan ikke lave noget tilsvarende som det her. Det er jo det, der gør det så særligt. Det, som er, vil være det gode ved at sidde hjemme, det er, at der kører ikke biler forbi stedet, hvor vi sidder ved Ballenbad Hotel Café Ophelia og griner af, at vi sidder i det her latex-tøj. Er du går gået i gang med at male. Ja, du fordi starter. du snakker og snakker, og der hjem. sker ingenting. Og du, jeg har starter med gjort Jeg påfører det, der hedder en, en sart lyng. Ja. En sart lyng, farve nummer 63, skal jeg sige, for dem, der er interesserede interesseret at følge med i kataloget derhjemme, som er, er det, der hedder en, en, en, en lyng. En sart lyng. Og jeg laver, jeg laver indledningsvis nogle bløde former, fordi vi er ude i det, der hedder... Vi er i den mere feminine ende af, af, af det kunstneriske udtryk. Det kan vi lige så godt se i øjnene. Anders, der er vi. Og det er, det er, ikke, det er ikke, fordi jeg vil nedgøre uh, fra i forhold til at uh, pølse i lær. Men der var mere, der var mere når, man, når, man, når man sendte, sendte nævn ned i lær, ikke? Og, og pølsede det op igen der. Der kunne man mere som mand være med. Men her der er vi mere over i det, i, i, i, i, det i, den mere lette, i den lidt mere lette garde, Og det er jo også det understreget af de, af de lyseblå forklæder med polkepræg, som vi er på. Hvad har du lavet Anders? Jeg prøver øh... at lave en Det er sådan det er lige <laughs> lidt meget at og forsøge at sige, ja, ja, mand, ja jamen, ja, vil... Men det er at du er kolossalt godt i kontakt med en kvinde i sidste linje. Jeg havde ting, hvor jeg, jeg vil tegne eller male. Er det jo ikke male? male firkanter, Og så vil jeg lave nogle firekanter. Så vil jeg fylde dem ud med forskellige farver. Det bliver godt. Ja, det tror, jeg, det kunne blive rigtig så... ja, altså, ja, altså, flot. Det er nu pædagogen Anders der taler mere end det er kunstner der taler, fordi kan du høre i den stemme der, der at det var, det var det var det var rigtig godt, men men det er også som hvis man er sat. Male, ikke? Ja. Det chimpanse til at vi skal have noget mere musik. Ja, det synes jeg. Og det er musikkanal. Og så måske lidt mere musik efter det også. Og så, <laughs> jeg, skal øh, måske lige, at, jeg ved godt, at det er et, et tankespring eller noget, men det er jo også sådan, at, at, at man, får jo også, man får lyst til at dele det her krus med andre mennesker. Man får lyst til at forære det væk, simpelthen. Og, og øh, Er der nogen krus, anna mere, som du, har, som du har modtaget, som folk simpelthen ikke er kommet helt igen? Nej, men um, det har måske noget at gøre med, at de betaler det, inden de går. <laughs> jeg ja. hvor mange kommer ned og laver det her egentlig? Ja. Jamen her på Samsø, overraskende nok, der har jeg meget, meget travlet. Der bliver nok lavet en 20-25 ting om dagen. Hold da. altså, vi har jo et større mange. det er jo ikke kun krus. Ej, glas. Ja. Hvorfor sidder andre så og skal male på et krus? Fordi jeg, måtte, jeg er ikke stor nok til glas, åbenhøj. Jeg synes, at vi skal høre rigtig meget musik, og så øh, kunne vi starte med eminem. Det var så Why Not med Why not og Why Not. Og Annemarie, vi er så tilbage her i, øh, i Grøn Stue, hvor fajancen er ved at tage form. Og vil du umiddelbart fortælle, hvad du ser, når du kigger på vores værker i fremskridt? Jeg ser to meget forskellige øh, udsmykninger. Mm. Den ene meget struktureret. Hvorfor siger du ikke, hvorfor, hvorfor siger du ikke værker? Ja, værker. Ja, den ene meget øh, struktureret, og den anden knap så struktureret. Jeg um, skiller. og hvis, undskyld, lad os sige, det få ene, den struktureret. vis struktureret er Anders'. Og hvis Anders Anders Breinholdt, ja, ikke? Jo. ja. ja. Struktureret Anders Breinholdt, det er ikke fint. Det er så fascisterne i 30'erne var også struktureret. <laughs> Nej, men de kunne holde nogle gode taler og få styr på det. Altså, det var det, de kunne. Ja, men kunne de med en Det kunne de ikke, men det kan jeg. Struktureret fariance. Og det andet er mere, og det er jeg glad for, at vi lige kan øh, hvile lidt ved min, det er mere sådan en, <laughs> en, en naturlig smundresøn, ikke går ikke en natursvadmundres altså, søn. Ja. Det der... At, nu skal jeg vist prøve sige det, men det er... En... Fri form. ah oh, det er en... Grim <laughs> Godt. Nu skal du ikke blive sur igen. Jeg er ikke en røvsur. Jeg er da bare, at man sidder fandme og prøver at male krus, og du sidder der og indfører det fjerde rige på din kop, og så skal den pladers ud, og så skal du have... Have, have nye fajance smurt op og ned af, af væggene for andre folks penge. Det er da hver gang, at vi skal lave noget, ikke? noget kreativt, så bliver du sur. Jeg bliver ikke en skid sur, men du skal sgu da ikke gå rundt og kalde min kop grim. Når du selv har lavet det der, der ligner en eller anden køreplan fra Samsøbanen, fra før den blev nedlagt. Du, det, ligner, det, der? Det, der, det ligner en eller anden, der har brækket sig uden på en kop. Det er hvad din kop ligner. Det ligner en, der har taget en kop og så sagde de det der, jeg gider ikke at faience i dag. Det er, hvad der kommer ud af det, jeg ikke gider. Det er, hvad der kommer ud. Det er den kop. Det er, den kop, den ligner. Den ligner før der kom nogle orkester på pladsen. bad, det er, hvad det ligner. Og ved du, du har også er ødelagt, kammerat, nu når vi er i gang med at rive ting ned fra hylderne. Vi havde så dejligt indslag kørende til her lige om lidt med hjemværnet. Jeg kan lige godt fortælle lytterne om det, fordi det er også lidt et blik ind bag facaden. Fajancen. Anders breinholds pæne der sker det, at, at jeg, jeg sidder og, og, og nyder min morgenbolle, og, og så ser jeg, at vi at har arrangeret det, der hedder løbet herovre. Ikke? Ja. Ikke? Ja. Og det er gået selvfølgelig som alt andet. FNN-Nørvegaard går Rørve bliver til guld. Der kommer 110, øh, og, og, og alting løber i orden. Der er dog et problem nede i Brunby. Og det er der, hjemmeværende har været ind og ordnet det problem, og så siger, at vi skal have hjemmeværende ind, fordi hjemmeværende er fede, og fordi de fortæller hvordan de ordner trafing i Brunby. Alt er i orden. Hjemmeværende siger, ja, vi vil da gerne komme. Hvad sker der så? Så er der en her, jeg skal ikke nævne navne, han hedder Anders, som begynder at svine James Samson til. Nej, jeg dig bare... Du sviner ham til og kalder ham ting, som vi ikke... Øh... Jeg kaldte ikke James Samson, jeg du sagde Du ham dum. Hvem, hvem har... Nej, jeg sagde ikke, at han var dum. Du sagde, at var grim. Du sagde, jeg havde sagt, at var grim, hvilket ikke var rigtigt. Nej, men jeg synes, at det sagde du, men det er også lige meget. Men under anden sted, så var det her skide det, sang. at hjemmandsmanden pludselig efterfølgende siger, at han er ikke interesseret i at komme i radioen, når James Samson bliver på det. Denne og det er der heller ikke andre i hjemmeværende. Det er hele Samsø, der har løbet. Og vi har nu ringet til 75 medlemmer i hjemmeværende på Samsø, mens den her musik er spillet. Og ingen vil nu ned og fortælle. Og hele øens fremtid står på spil fordi du har svinet James Samson til. Og vi er nu nødt til, og det er der, jeg virkelig begynder at få ondt helt, helt op i endetarmen, at spille et nummer med James Samson nu, for at bede om godt vejr hos hjemmeværende. Er du klar over det? Vi skal nu ud i 3,5 minutter med James Samson. Og så, bagfølge, så skal du rose James Sandsen i et fuldt minut. Jeg Og så jeg kan køre. vi håbe, det sker. at James Sandsen ja. eller slutter hjemmeværende kommer. Ja. Skal vi så så allerede nu så står der også folk, som er klar til at banke dig. Jeg trykker ikke på knappen. Jeg det jeg du gøre. Så ja, der er du Så vi har ingen knap, så jeg kan ikke sætte Nej. ham i Vi gør det, at vi siger, at vi godt bede om, at øh, vi skal komme det et stykke musik. Det er James Sandsen med Dream On. Det var jeg. har ikke tænkt mig at sige noget. Det skal jeg. du. skal sige noget. sødt om James Sandsen i et minut. James Samson. Og Lars skal du bare undskyld over for hjemmevernet, fordi vi har et helt indslag der hænger i en meget meget tynd tråd. Vi har fem or der er svært bevæbnet samtsing på vej herned med et eneste mål, og det er for dig pillede af. Jeg vil da godt starte med at sige uh, undskyld til hjemmevernets uh, kompani på Bornholm. Undskyld jeg uh, også på Bornholm det er jeg jeg også kvarter til undskyld til. Men uh, nu er det så uh, samtsing <laughs> vi har på. Lad os også sige undskyld til dem på sejø. Uh, og Læsø og uh, sige at uh, jeg er ked af, at hvis der er nogen i hjemmevernet der føler sig sødt over at jeg har udtrykt at jeg ikke var helt tilfreds med, at man har valgt at lave en OL-sang med en fuldstændig ukendt sang inde, og den knald gode <laughs> Nej, James, James Samson kø, et kø, nummer, det her, som <laughs> Going for Gold. Det, kører, det er jeg rigtig ked af, at jeg er kommet til at sige. Du skal, du skal rose, James Samson. Vi har hjemmeværende fra SEVA'en, Anders Brejen James Samson, du sidder i slut nu. Din kone er på vejr ved fitnesscenteret, hvor hun træner nu. Hun er gravid. Hun træner ikke lige så voldsomt, som hun plejer at gøre, fordi hun er gravid. Det har du selv sagt i B.C. Du skal rose, James Samson. Nu skal du holde op. Du skal roes James Samson, eller også skal du roes også begge dele. Hvis vi ja, det... kombinerer det, så får ja, vi, vi en... Forlov! Nej, men du sidder jo og bruger tiden på at svine ham til, bare fordi han bor i Slund. Jeg ja, ja, påpeger, at han bor i Albertslund, i ja, hans kue. Jamen du siger Albertslund til... med sådan en ironisk distance, der er så udbredt i ungdommen. Albertslund. Okay? Lige den James lille Samson. sprøde kant af hårdenhed. James Samson. Jeg er ked af... <laughs> at jeg... <laughs> på nogen måde... udtryk for at jeg ikke fandt dig som en fin fyr det er jeg hvad skulle du have gjort uden stjernen for en aften det gjorde ikke ondt vel det gjorde ikke ondt og nu ringer vi op til hjemlandet igen og så kan det nok være der lagt pænt ned ellers har vi et til nummer jeg har et eneste fucking nummer med James Samson <laughs> med til samme det er sidste chance nu Anders du sagde fucking James Samson nej jeg sagde fucking James Samson under hvad fanden tror jeg? kan jo ikke spille. Men det er en anden historie. Nu skal vi have et stykke musik, Nu sidder gøre, jeg og, og, og trækker det. den i landen. Så sviner du ham til. Nej, nej, nej. Det drejer sig om hjemmeværende. Vi skal have ned. Vi skal have musik. Tak. Og ikke James Samson. Jeg kan fortælle, at det der netop er sket nu ikke i forhold til hverken James Samson eller hjemmeværende, eller hans kone Evy, som de øvrigt bor i Torneby og ikke i Albertslund, det er, at der er en væltet øh, kopmaling, altså francemaling, ud over øh, bordet her på ja. Valenbadehuset. Altså, mere vores kopper. Nej, der skal vi lige sige endnu en gang en meget, meget, meget øh, smuk øh, formulering, at du siger, at der er væltet en kop. Det, det der skete, Anders, det var, at du væltede en kop. Okay? Du blev det hele så væltede du en kop, ja. og så pludselig, så er det vores alle skyld. Nej, det sagde jeg ikke noget om, Du siger, der er væltet en kop. Nej, lad det nu ligge. Hvad, hvad siger du? Og vi har cirka halvanden minut til at afslutte indslaget, og så skal vi have nyder. Hvad, hvad, hvad er det, du ser? Vi ser to meget flotte og meget forskellige. Og hvad står der? Hjemmeværn. Nej, står der værn hjemmet. Jeg har, jeg har lavet en cadeau homage der. af hjemmeværnet. Og så øh, den, der var så struktureret, den er pludselig snapt struktureret. Hvorfor? Det ja, er fjerde rigsfald. Det er blevet klattet lidt, sådan, så den ikke ser så systemmagtig system ud. Men det bliver så to meget flotte. Men en mere kan man sige, at Anders har frigjort kunstneren i sig selv. Han er blidt med at Han har sluppet fuglen fri. Ja. Må jeg spørge, hvornår kan vi hente dem? I overmorgen. Nej, jeg kommer med dem. Nå. Så du kommer op med dem fredag formiddag? Ja. fordi jeg tænker på, at med denne altså, så flot som de er, så altså, kunne vi jo godt bruge dem som nogle premiere. Der er, jeg er der ikke, ja, der er ikke om, at der er helt sikkert nogle lyttere. Jeg ved gerne have de her kopper? Kopper. Din mor har i hvert fald ikke sms'et hun ikke vil have dem, og det tager sådan altså en god tegn. Jeg ja, allerede der så altså, ved man det, det er i år. Hun er også stafle i vores, så det er der hverdagsnødninger der kan sidde og. Og ødelægge de her krus. Mm. Og and de mere er jo også store tak, nok til, at and man, and uh, under transportsyge kan afleve dem. Anmere, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Ja, på gengæld Vi ses, vi, ses vi, vi, vi er faktisk i kunstens verden, fordi vi har en af øens yderligste kunstnere på besøg. Han hedder Nissen. Og øh, ham skal vi snakke med i næste time. Plus, at vi også skal have vores lokalmesterkonkurrence. Den kan du ringe til allerede nu på 73x20, 73x20. Hvis du kunne tænke dig at vinde en tur til Svendborg i næste uge. Spørgsmålet i denne uge handler om Samsø. Så ja. ring til os 73x20 til lokalmesteren, hvis du ved, at du ved at du ved noget om Samsø. Ja, så er der frugt på Grøn og nyheder fra resten af landet. Klokken er 10. Danmarks Radio præsenterer stolt. Live fra Samsø. De sprøde heste. Radio med Vrindski. Anders Lund Madsen. Og Anders Breinhold er... Heste. Ja, og øh, vi sender direkte fra Café Ophelia, det ligger ved Ballen Badehotel i Ballen. På Havn. Samsø. På Samsø. Som ligger i Kattegat. Yes. Og øh, som sagt, så er telefonerne åbnet på 73x20 til vores konkurrence. Det er konkurrencen, som hedder Lokalmesteren. Det er en konkurrence, hvor vi stiller seks spørgsmål i dag om Samsø. Vinder du? I dag går du øh, igennem alle seks spørgsmål i dag, eller bare et af dem, eller måske bare et halvt spørgsmål. Så går du videre til i morgen, og så er du øh, dagens lokalmester. Så vender du en dejlig p pakke med en p t P3 en nøglering, og ikke mindst også et P3-album. Hvor jeg spørger, øh, hvor langt er Kenneth Kødhovedet, vores rapporter, i sagen om at finde øh, hjemmeværende og høre, om øh, hjemmeværende gider deltage, efter vi øh, igen har rådet både på vores misager, min missager omkring James Hamsen. Priver din, udelukkende din. Lad det nu ligge. Han er nået så langt herfra, til at sidde i bunden af en bil, hvor han gemmer sig i øjeblikket. Okay. Det vi skal i mellemtiden, ja. mens vi venter på hjemmebærnet, mens vi venter på, at sårene skal heles, det er, at vi skal tale kunst. Vi er, er jo på en ø, hvor at, øh, ligesom vi var i sidste uge på Bornholm, ja. hvor det vælter med forskellige former for kunsthåndværk kunst, kunst, og kunst. Keramik, det er øh, ting, skåret i granit på Bornholm. Herover der er det kunst, blandt andet det, vi lige har lavet på, på to kopper. Jeg ved ikke, om man skal kalde det, men vi kalder det faiancekunst, ikke? Faiance. Ja. Der er en fyr herovre, der hedder Harry Nissen. Han er kunstmaler og har sit eget galleri, sit eget kunsthus, kan man virkelig godt sige. Der er mange ting her på øen, der er sprunget ud af det hus. Og øh, han er, sidder her og nyder en cola og øh, har tæppe over sig, fordi at det, det er blevet lidt køligt. Lidt Om et øjeblik, så skal vi snakke med Harry. Det er blandt andet efter øh, svenske Weeping Willows. Og et dejligt nummer, hvad hedder Stærs. I øjeblikket her øh, på øh, vejen, som vi sidder ved, som... Øh, Ja, hedder banenvej, ja. tror jeg. På ja, vej det er sidevejslagdrigvej, Der øh, vælter det ned ved køretøjer. Folk, som er på vej ud til Samsøfestival, ja. som ligger lidt længere ude ved Ballen Camping. Correct. Og øh, det bliver en dejlig festival. To west -spiller. det glæder jeg mig til. monopo det glæder mig også til. Timo Christensen-spiller, det glæder mig også til. Lars Lillehold-spiller, det glæder jeg mig ikke til. Men det bliver hyggeligt. Ja, det bliver en dejlig festival. Når man øh, ankommer til Samsø fra Sjællandsiden, altså færgen fra Kalemborg, og man øh, sejler ind i øh, havn, Man kører færgen. Så kører man ca. Øh, 200 meter op ad vejen. På sin venstre side. Ser man så. Nissens oh, kunstbygning. Det er det, der står på øh, væggen. Det er dig, Hege Nessen, kunstmaler. Og også øh, tidligere kandidat til kommunalbestyrelsen her på Samsø. Og kommende folketingskandidat, som ejer øh, Nessens kunstbygning. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Jeg vil øh, starte med at fortælle... At øh, efter dit eget udsag, så tjener du et sted mellem 400 600000 kroner om året på din kunst. Øh, det er god fanden, men da meget godt gør det, ikke det? Jo, det jeg klager ikke. Hvad er, det, hvad er det for noget kunst, du helt præcis laver, han? Jamen, jeg laver noget med vikinger og jeg laver med fugle og indianer og nøgne kvinder og, og træder er, er der nogle værker, hvor du kombinerer vikinger og nøgne fugle Og nøgne fugle Nej, nøgne kvinder Fugle. Det kan jeg godt gøre. Hej. Øhm, dit hus der, det er jo som sagt det første, man ser på venstre side, ikke? Åh På venstre side. Hvis når du man kigger man kommer... til venstre, kigger du ud i vandet igen. Når man kommer fra, øh, fra færgen op og Kolbikås, så ser man det på venstre side. Mathils så på højre side, Anders. Hvad? Hvis jeg kører op fra havn, ikke? Ja. Så kommer det sgu der på venstre side. Det gør det er rigtigt. Er det ikke det? Jo. What? Så fik vi sat det på plads Der står og jeg nu, Ved du, Hvis jeg ringer til hjemmeværende Så kan jeg få dem til at flytte det over på venstre side Der står På din bygning NISSENS N-I-S-S-E-N-S -S -E Kunstbygning Skulle der nok have stået Men der står Kunst k -U n -S, s t Og så B-Y-G N-I -N -I g Altså bygningning Ej der er gået noget galt der jo, det var en skiltemaler, han ville godt lave det der kunstbygning, og så satte han en lille op det var helt perfekt, og så fik han en par flaske brændevin og en flaske rødvin, og så kunne han ikke stave. Og så er det blevet hængende lige siden, for skræk af adlevarer fra andre kunstnere, der falder noget af Vil du, øh, men jeg spørger noget, har du betalt for denne skiltemaler? Nej, jeg betaler aldrig for det. Hvordan der afregner du så? Jamen, jeg afregner der ikke. Men jeg skal høre, hvad med brandvinen? Har du betalt den? Ja, den har jeg betalt. Du øh, har malet et billede på vegne af AP Møllers aktionærer. De havde bestilt et billede øh, i forbindelse med brylluppet. Så ville de godt have, at du malet et billede af kronprinseparret Med vikingemotiv. Hvorfor lige vikinger? Det er lidt dansk kultur, og så lavede jeg det videre til at blive lidt mere Australien med børn. Papagoyen fra Chesmanien. Hvad er det for en? er det ikke det der? Nå, Chesmanien, jo. Øh, hvad havde du overvejet at... men, jeg vil Nå. godt tænke mig, hvordan ser ja. det ud? Hvordan, kan du beskrive maleriet? Ja, det er 4,5 meter langt. Og så i højre side, der er nogle vikingeskib, og så i den venstre side, der er noget for Australien. Papagoyen. Ja. Hvad er det? Papagoyen? Hvad Ja, har, du så, har, du, har du fremstillet pappagøjen i samme størrelse som vikingskibene? Ingen til. Har du fremstillet pappagøjen i samme størrelse som vikingskibene? Der er jo plads nok. Der sker jo det, det, at, at Hege viser med hænderne cirka det, der ligner en 60-70 cm øh, afstand mellem, mellem hænderne. Jeg synes, vi skal, jeg synes, vi skal høre et stykke musik, og så skal vi snakke videre om, om, om det her billede bagefter. Motivet, hvordan har du fået idéerne? Og ikke mindst, hvordan kan det være, at det var AP Møllers aktionærer, som henvendte sig til Hege Nissen, kunstmaleren her på øen? Kallis og overnåbredet Trick Me. Hej Nissen, kunstmaler, og øh, har altså nej, Nissen's kunstbygningning, som ligger i Koldby her på øh, Samsø. Det så, korrekte udtale er kunstbygningning. Hvordan, hvordan udtaler du det selv? Når du tager telefonen, Harje, hvad siger du så? Så siger jeg, det er Nissen. Okay, det er sådan set nemt nok. Du har lavet øh, det her billede til øh, brudeparret, ikke? Ja, vi var næsten... Bår der er altså papagøjer og parret på den ene side? Øh, de kære, havde de du, kom de her over til Samsø, Frederik og, eller kronprinsen og kronprinsessen, kom de til øen, sådan så at de kunne stå model til portrællet? Det er ikke de en modelbøde. Du er, det er vikinger. Ved du hvad? Oh, ja, det, er, det, det er de har jo heller ikke vikinger men, ind her i havnen, for at men, de skulle øh, stå model. Men, men, men på, på ingen måde kan man ud af billedet se parret. Nej. hvor meget, må, må vi spørge om det? Er det offentligt, hvor meget er betalt af Møllers aktionærer, som jo altså var, var, var giverne af det her billede? 65. 65.000. Ja. ja. Det er ikke dyrt billede. Det er fandme ikke dyrt for 4,5 meters øh, billede af Vikingernes. Før der sad vi og malede på nogle kopper, og din, øh, umiddelbare, dit umiddelbare indtryk, og din første reaktion på kopperne, inden at de blev fjernet og skal ned af brændelse, hvad var det som kunstner? Jeg synes, det er noget lort. Det er sådan noget, der gør et rigtig, rigtig dårligt indtryk på to radioværter. Øh, mener du, vi skulle have malet vikinger på kopperne? Nej. Hvorfor var det noget lort, har jeg, Jamen, jeg kunne jo ikke se noget. Jamen hej, det behøves ikke at være kopper, skyld. De skal jo først brændes, ikke? Altså for mig var det bare en gro masse. Så har jeg tit med hele verden. Tror du, at de kunne betale? At hvor, meget, hvor meget kunne vi for, for de kopper? Der er nogen, der ringer ind og bud på Anders Lund, massens kop. 300 <laughs> til sydlandet ikke noget på min kop. Men hvor meget <laughs> tror du, at de kunne vist, gå for? Er det er din mor, der ringer ind? Jeg vil tage imod det tilbud på 300 kroner. <laughs> og så sige, så skal man være glad for det. <laughs> vi skal tale om noget helt andet det og meget vi. mere alvorligt. Nissen, du øh, har prøvet at engagere dig i lokalpolitik her. Ikke bare prøvet. Du har vel været engageret i lokalpolitik gennem længere tid? Ja, men jeg synes, det kan blive gøre for lidt for kunsten herovre, ikke? Ja. For eksempel, jeg var inde på kommunen, så fik de 75.000 på år til kunsten og kultur i det hele taget, ikke? Og det er jo ingen skide. Nej, det, det er et maleri og 10.000 til året. Ja, ikke? Så man skal ikke søge om sådan noget. Du, jeg, jeg søger aldrig om sådan nogle penge der, det du stiller det op til kommunalbestyrelsen. Nu vil du stille op til Folketinget. Og hvad er ligesom din valgslogans Nissen, i, i forhold til, når du stiller op til Folketingsvalget, det kommende folketingsvalg? Måske kommer det efteråret, men ved det ikke, måske først til næste år. Ja, det er jo kulturen i det hele taget, ikke? med kunst og alt muligt liv, der er her på øen. Det sker for lidt for det, og så må vi gøre et eller andet for det. Og så er pludselig for kulturen og regeringen, de siger, at de skal af med dommebøder, de skal dit og dat. Ikke? Og det er også en kultur, der vil at blive ødelagt for alle mulige motorcykler. Det er fuldstændig afkørt. Du, øh, du er jo klædt i, hvad kan man sige, biker tøj, et par Patrick-sko, jeg ved ikke, er kondiskolen skoene, men ellers er det jo ledertøj, en ledervist og en, øh, en, en, en, en biker-t-shirt. Må jeg se, hvad der står der på? Der står Easy Riders Parade den 20. maj, Nissens kunstbygning på, på Samsø. Hey, der er det stadig rigtigt. Den 20. maj? Det er ikke hjem Det havde er kunstbygningen. Du, havde du et, øh, et MC-stævne, øh, Nissen? Er det korrekt? Hvordan gik det? Det gik det meget godt. Ja. Det var første gang, jeg lavede det, så jeg, jeg skulle prøve det. Og der kom en hel masse motorcykelfolk og sådan noget om. De festede var skidefulde til kl. 3 om natten, og så næste morgen, så stod det nogle store bikerfyre der med spand og koster og rydde op og vaske gulv og sådan noget, er, er det rigtigt, hvad man hører? Nu, jeg, at nu er jeg lidt interesseret her. Er det, no er det rigtigt, hvad man hører, er, at der i bikerkulturen bliver født at det, der hedder et hårdt sprog? Et hvad? Et hårdt sprog. Taler man hårdt til hinanden? Man, man hører bare, Sådan et liv jo. Jo, jo, man hører meget, meget med brug af banor og så videre. Og også, at man overfor kvinder omtaler dem som, som, altså som, nærmest lidt, som brugsgenstande. Det har jeg bare hørt. Nej, tværtimod, så synes jeg, at vi passer godt på vores kvinder og, og børn. og Nu har sød far til fem børn, ikke? Så ja, fem børn. børn. Bor de alle her på øen? Jamen, de bor nede ved mig. Hvor gamle er de? Hvad ja, er der fra De fra 8 til 13. Og så der lige, der har lige været tavs. Jeg skal lige høre til sidst øh, her i nissen. Jeg har også 10 i, <laughs> i det hele. Men det er kun de fem, der er bosiddende på samme sø. Ja. Det ville også betyde, at hvis de fem resterende børn flyttede over, så vil befolkningsprocenten stige med cirka 35. Ja. Men var det ikke Jesus, der sagde, spred jer over jorden, hvor mange folk det gør, jeg. Hej, tusind tak, fordi du ville kigge forbi til allersidst. Det, jeg tænkte på, hvis du skulle male et portræt af Anders og jeg, hvad ville din første indskydelse så være? Så vil jeg maler, Anders. Han har nogle udtryk og lidt vildskab over med både med frisøren og det. Det, det, Der det er en kunstnerstrøm. Det er at sådan noget med betræt. Men, men Anders, men vi du virkelig altså ikke at male mig. Er det sådan, jeg skal bestå det? Ej, du er ikke lige typen til at male sådan en kunstnerstrøm. <laughs> Tror jeg tror, Harøy, han skal videre, og man skal altså ikke stemme på Harvey, når han stiller op til Folketingsvalget, som aldrig en Du er simpelthen ikke typen, man maler. Siden ikke. Nå, jeg jeg synes, er ikke. det synes jeg har været mærkeligt. Du bruger til bankrøverier, fordi der er ingen, der kan huske so det, når du er <laughs> Det har jeg altid fået at vide, men når man har rødt hår, så... Det her, det var Angie Stone, sammen mm. med Snoop Dogg, og et nummer, der hedder I Wanna Thank You. Ja, det vil jeg også takke de mange lyttere, der har ringet ind og budt på min kop. Jamen, øh, Christian, vores producer, kom der lige hen til en mikrofon, øh, og lad mig lige høre, hvad er det, der sker med disse koppebud? Meget hurtigt, så bliver der, der budt på uh, Anders Lunds kop. Ja. Der bliver budt 300 kroner. Og det skal man sige, det var uopfordret. Det var bare folk, der siger, Anders Lund kop, den skal vi have. Er den til salg? Nej. Nå? No. Men det er alting, er jo til salgsprisen rigtigt, ikke? Hvornår er den rigtig? Ikke endnu, da. Men jeg kan forstå, at der er en, der har budt over til 300 ja, Så var der jo en, en Asbjørn, som, Asbjørn, som bød 350 Sådan er det. Stadig ikke noget på Anders, Anders Breinholds. Der er ikke nogen, der har budt på min kop. Ved Der kommer et lille bud. Og det er stort? Ja, det er Lars. Han har budt 100 kroner. 100? Okay. Jeg synes, Lars han er en flink fyr. Ja. Og vi ved hvad? Jeg har tænkt på noget, ikke? Ja. Og det er flot allerede der. Gå ind på vores hjemmeside. Har du muligheden for at gå ind på drdk-vrinsk? Drdk så gå ind og kig nu. Der kan I se et billede af Harry Nissen. Mm. Fint nok, at han ikke vil male et billede af mig. Men han vil godt male et billede af Anders en Madsen. Men kig på den mand og se, skal han nogensinde male et portræt af en? Nej, det skal han ikke. Han har en, en tatovering på sin arm, der hvor der står Dorte. Ikke? Ja. Det er hans ekskone, men det er så heldigt, fortalte han. Nu har han så fundet en ny kone, der også hedder Dorte. Det er sgu da smart. Jeg vil godt bestille et udfald på senderen nu, Disko Svendsen, vores teknikere. Kan vi få et udfald på senderen nu? De sprøde heste på b De så aldrig deres bedstemor igen. Ja, så øh, er vi nået til det punkt på dagen, Anders Lund massen. Og det var jo overhovedet ikke planen Nej. i morges, vi skulle, meningen var, at vi skulle sidde os to sammen med en og kunstner hy ja, og, og hygge os. os og male nogle kopper. Og pludselig ja. bliver stemningen ond, fordi vi hiver en øh, MC-biker-kunstmaler ind, ikke? Så bliver stemningen pludselig ond og vent Jamen til Anders, noget. Brand. det var dig, der inviterede ham ind, og så han spiller han ikke efter din pipe, han danser ikke efter din musik, så er han pludselig ikke populær længere. Jamen det var ikke det, jeg sagde. Nå. Jeg synes det bare, det er mærkeligt at sige, at han... Men nu skal jeg sige dig, hvad jeg synes, der er mærkeligt. Nej, nej, nej. Jeg synes, det er mærkeligt, at der er et bud på 350 kroner for min kop. Ikke? Michael Stensen, du, du er sur. Er en af vores folk på så går du på toilettet, og hovsa, hovsa, hovsa, så er der en, der ringer ind med et bud på 350 kroner for din kop. Må jeg høre, hvad, hvad er det? Hvordan er det lige i øjeblikket, buden er? Jamen lige i øjeblikket, så har vi Jakob fra Viborg, der meget gerne vil købe, rigtig, rigtig gerne vil købe dit, øh, dit krus for 350 kroner. Ja. Uh, og så ligger der også et bud på uh, Lund -Massens kop. På 350 kroner, ikke? 60 kroner, jeg deri... ved ikke, hvis du lige vil blive stående med Michael og høre, at den her jakker fra Viborg, lød det som Anders Breinhold, der havde forværendet stemmen ud for et toilet? Nej, mm, mm, ja, ej. ej jeg, jeg tror det ikke. Okay. Men, men øh, han var, øh, da jeg sagde, at der var et bud fra Henrik fra Svendborg på 300 kroner, var han straks ud af ud af startholderne og sagde 360. Det er hvad det skidte af på øh, hvad han hedder Larsing nu ringer telefon med et bytte Jakob Jakob og alle dem der har puttet de er fantastiske Anne velkommen til programmet ja tak skal have har du nogensinde malet på en krop nej det har jeg aldrig du har jo en familie i fortyve i går du øh, vandt vores lokale mesterskabslig i går eller ja, og ligger videre og jeg vil bare sige male aldrig kopper med dine børn okay. du bliver skilt fra manden børnene bliver tvangsfærdige af de sociale myndigheder det, det går amok. Det er muck det andet male yeah. aldrig Fajance-kopper Rigtig, rigtig gode venner Er, er blevet splittet af, af kopper Ja, altså prøv at penge Penge kan skille mm. venner ad Det er ingenting i forhold til hvad En fajance Biker kan også splitte venner ad ja, det, det kan de bestemt Det er nok ikke næsten selv, der kan splitte Men nogle af hans venner kunne godt være store Anne Ja Du deltog i lokalmesterquizen i går Ja, det som trænger sig på spørgsmålsmæssigt For vores side lige umiddelbart Det er, hvor I er I henne i dag? De er hjemme i sommerhuset, jeg giver leje i dag. Hvordan har været i Nordsjælland? Ja, det er sådan lidt blandet. Det har regnet en lille smule, men øh, jeg tror, det bliver opholdt svært. I går var I jo tvivlige med, med ungerne. Hvordan var det? Det var rigtig godt, og der var rigtig, rigtig mange mennesker derinde. Hvor mange penge brugte I, må jeg spørge om det? Oh, 1 ja. 500 måske, eller sådan noget. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Der kan man få en hapstok for. <laughs> ja. Så I ikke købte turpas i hvert fald, det ved jeg. Det gjorde vi, ja. De koster det ca. 6.000 stykker, gør de det? Nej, par hundrede, tror jeg det? var. Ja, og ungerne er også kun 1 2 år gamle. Ja, yeah, det var begrænset hvad de kunne prøve så, øh. men skal... det var rigtig hyggeligt. Men prøvede i dæmonen og var I ikke overrasket, over den var slut cirka 4 sekunder efter den startede. Jo, det gik bare alt, alt for hurtigt, Til gengæld kan man stå og hygge sig i køen i omkring en time. Ja, men kun en halv time tror jeg det tog var. Så endelig. Ja, ja. ja. På et øjeblik der, øh, skal vi fortsætte øh, spørgsmålsrækken. Det er spørgsmål om samsøg. I dag er der så også 6 spørgsmål. Svarer ja. du rigtigt på dem alle sammen, går du videre. Hvis okay. ikke, så har vi øh, en fyr som hedder Thomas klar til ja. at ja. nakke dig, hvis det endelig er, ikke? Okay. Han er skårsningsfejer, så det hjælper ham godt på vej. Ja, ja. Men, Men der er alt, det er der alt sammen kun i teorien indtil videre, fordi nu kommer spørgsmål nummer et. Ja. Turisme er et af de store erhvervsområder på Samsø. Hvor mange turistovernatninger er der årligt på øen? Er det A, cirka 500.000, eller B, cirka 870.000? Og det er tal? Ja. Okay. Svær. Jeg tror, det er A. Du siger A. 500.000? Ja. Det er godt svaret, Anne. For det er det nemlig korrekt. Her er nummer to. Ja. Disse godt en halv million overnatninger er altså forholdsvis, en forholdsvis stor indtægtskilde for de fastboende samsinger. Men hvor mange er der af dem? Er der cirka 4.200 eller er der cirka 6.800 samsinger på øen? Det er A. Det er også fuldstændig korrekt, Anne. Det har vi nemlig der snart var der. Der var ingen tyve. Skal vi ikke bare tage Nej. spørgsmål nummer tre? Vi gør Kom, det. Kommer her. Omkring 4200 skal altså deles om øen, men hvor mange kvadratkilometer har de at bolde sig på? Er det 214 kvadratkilometer eller er det 114 kvadratkilometer? Ja, det er svært. Ja, er svært. I ikke sommerhuset vel? Nej, det har vi godt nok ikke. Anne, så synes jeg, vi skal prøve noget nyt. Og, og du bliver bare hængende, så du kan ikke snakke til nogen. Så spiller vi en plade, og så, ja. du tænker over det og så kan du tænke over det imens, okay. ind til nabo. Det er godt. Det er i hånden. Anne, er du med? Med, ja. ja. det var Nelly Fortarlov over nummeret, der hedder Fort. Så det var fra EM i fodbold til, ja. til nummer. Min mor har lige skrevet, og det har ikke noget med konkurrence at gøre. Hun har skrevet. Anders, jeg vil gerne have din kop. Kærlig hilsen, mor. <laughs> <laughs> så oh ved du hvad? Og vi skal måske lige sige, at Michael Stensen, vores gode produktionsleder på holdet her, som tager telefoner, kan en lille store Michael, kom rundt kom rundt, dig, dig, kom her. over. Hvad er det, der sket? Der er lige sket noget nyt i sagen, det er spændende, Ja. Ja, altså lige kort efter, at jeg havde lagt på med de 350 kroner på dit krus, så kom der et på 1000 på mit krus på dit krus. Så gik der et splitsekund, så ringede telefonen igen, og det var Anders Lundmassens krus, der var efterspurgt. Der var også en tuse på. Yes. Så det vil sige, at lige nu yes. så står stillingen yes. lige. Men men men men, men, men, men, men, men, men. Der er kommet et bud, det, ja, det lød godt nok lidt internt. Det var fra en D. svensen, D. svensen. Ja. ja, men det var i hvert fald på 1.200 kroner på Anders Breinholtz. Ah, men hvis man arbejder i Danmarks Radio, uh, Disco og vores tekniker på programmet, så kan man ikke deltage i konkurrencer. Det kan man altså ikke. Vest og jeg det. er glad for det. Uh, det. Jeg giver 0 senere, <laughs> men uh, Svendsen, det. den bliver svær, den der. Men det, det må det, så... også føre frem til, at, at mor får koppen, men så skal hun altså til lommen jo. Nej, for du kom med et godt bud, og det er også et tak ja. på forsoningen. Ja, en fremstragt er det, du, øh, hvis, hvis, hvis, Uanset hvad vores kopper nu går for, ikke? Ja, og men det, det er var jo ikke meget. noget, der var planlagt det her, men vi er jo meget overvældet af den store interesse. Det, der sker, det er, at vi, øh, når budene er udløst, og koppen er solgt, så synes jeg, at vi skal bruge penge, der er ind til at købe en øh, frugtkur. Til? Det er rigtigt, ja. En til hjemmeværende her på øen. Og det skal blive en frugtkå, man taler om i kommende generationer på Samsø. En frugtkå, hvor der er så meget frugt, at de skal køre frugt ind fra fastlandet for at have nok frugt. Der, er frugt, der skal være så meget frugt eller frugtkå, at man vil kunne bygge øh, ting op af frugt i, øh, i hjemmeværendsmæssige sammenhæng, og, og dirigere trafikken med frugt i, i årene fremover. Det skal an være, en det skal være vores fremstrakte hånd til hjemmeværende. Vi skal Anne, og en bønd, Anders. undskyld, en bøn om, at de kommer ind og bare lige kort siger, ja, vi har tilgivet jer, eller Anders. Anne, vi skal have spørgsmålet ja. på svar nummer 3. Er det 214 kvadratkilometer, eller er det B, 114 kvadratkilometer? Det er B, 114 det er fuldstændig rigtigt. er ja, ja, det er godt. Vi går videre ja, til spørgsmål nummer 4. Ja, det lyder her. Lushage, eller er det Lushage? Lushage. Lushage ligger i den sydlige ende. Men hvad hedder Samsøs nordligste punkt? Hedder det A, Isehoved eller B, Brokoldhoved? Det hedder A, Isehoved. Det er også rigtigt, Jan. Hvor ved du alt det fra? Fordi jeg har boet derovre næsten hele mit liv. Så jeg er lidt kendt. Det sagde du ikke i går? Nej. I går der sagde du bare, at, øh, at du var en for Nordjylland. Ja, som, som... ja for jeg har boet i Nordjylland i, i syv år. Øh, men ellers så har jeg boet der, vokset op og er født derovre, så jeg kender lidt til det. Spørgsmål au, au. nummer 5. Der er to spørgsmål tilbage. Kommer ja. her. På vej til Ishøj kommer man igennem Nordby. Klokketårnet i Nordby har en bestemt farve. Hvilken farve er det? Er det A, gul eller er det B, rød? Det er gul. Og det svarer så A. Og ja. Det er ja. så også korrekt. Det sidste spørgsmål, Anne, øh, og det er jo ikke et det der, de er jo ikke, snød, vel, det er ikke snyd, vel? Det er bare det snyd, du at det så sent ja, i konkurrencen, at ja, ja, du er herfra. Ja, ja, ja, ja, ja. Men det kommer her, det skal ikke ligge der til last. Byen Nej. var i gamle dage, altså det er, er, er, er Nordby, går ud fra. Nordby var i gamle dage opdelt i fem områder adskilt fra fe, af fem bybrønde. Hvor mange af disse brønde eksisterer stadig? Er det A, alle fem, eller er det B, fire? Okay. Det, var ja, det var svært. Det var svært, hva? Ja. Så har du været væk herfra i syv år. Spørgsmålet er, har de sløjfet en brønd i Nordby, eller har de ikke? Du skal jo vi vide nu, Anne, at hvis du svarer forkert, så kommer Thomas Skorsteinsfaren igennem og vinder okay. pakke bare pakken og går videre. Ja. Ja. Ja. Men, men det du skal tænke på, du skal også se, se en i Nordbys sjæl. Er det folk, der kunne finde på at sløjfe en brønd, eller kunne de ikke finde på at sløjfe en brønd? Er det, har, de, har, de, har de sagt, at den der den er ikke til nogen nytte, eller har de, har de, har de sagt, det? den skal vi beholde? Er der fire eller fem jeg, jeg, jeg tror, de har fem. Og det er dit endelige svar, Anne? Det er mit endelige svar. Jeg tror, jeg har fem. Kan du have en rigtig god ferie i Gilleleje? Ej. Ej, Jan. Tak, for det var det. det? Ej, hvor ærgerligt. Ja. Vi Hej og hilse familien, ikke? Det skal jeg gøre. Øh, vi har ikke Thomas igennem. Skal vi have Thomas igennem? Skal vi have ikke have Thomas igennem? Skal vi Vi sætter en plade på, for jeg netter at vide i mit øre. Koppen? Han skal op med skorstenen og hen til telefonen. Det er korrekt. Vi tager et stykke med musik. Duper. Just Stone og Super Duper. Lofa mm. Thomas velkommen til programmet. Tak for det. Du er skorstensfejer. Ja det er rigtigt. Nordjordland befinder du dig på i øjeblikket? også rigtigt. Er du selvstændig skorstensfejer eller er du ansat i et skorstensfejer firma? jeg er blevet ansat i et skorstensfejer firma. Hvor mange er, det en er i i firmaet? I... <laughs> du? Er det en skorstensfejer kæde? Nej det kan man ikke sige. Okay. <laughs> Hvor mange skorstensfejer er I, i firmaet? Vi er fire, tusind venner, lærlinger og mestre. Er det godt meget godt det? Jo det må vi sige. Men så ved vi ikke mere, hvad vi skal spørge om. Nej, og vi, det er også er ikke ikke nok, fordi det, der sker nu, det er jo, at du sådan set bare skal have, gøre et af de nemmeste stykker arbejde, du i hvert fald kommer til at gøre i dag. Nemlig at svare rigtigt på spørgsmålet, hvor det forkerte svar allerede er nappet. Ja. Hvad, er, hvor mange brønne er der så tilbage? Jeg vil gætte på B4. Thomas? Tillykke. Det er rigtigt. Tillykke, med det. Du, du har vundet en uh, P3-pakke. Mm. Og kan du ikke fortælle, hvad der er i pakken? Der er en uh, mængde gode varer. Der er en nøglering, en uh, plade med p uundgåelige, som er dem, som man ikke har uangålet at høre. Ja. Uh, og så er der også en... Uh, jeg ved jeg ikke, hvad der mere er. Der er t-shirt. Der er en t-shirt. Men når kartoffeltryk som andre har siddet fedt rundt i. <laughs> og Thomas, så kan vi sige, at øh, hvis du forsvarer rigtigt, bare der er spørgsmål i morgen. Ja. ja. Og så også gør det fredag, ikke? Ja. Så skal du og fruen til Svendborg. Så skal jeg lige have fundet en frue i mellemtiden. Oh -oh, oh -oh. Men det kan også lade sig gøre. Hvad? Du, du, skal vi finde dig en, en frue, Anders? Ja, det, det kan vi godt. Hvor gammel skal hun være? Hun skal være mellem 25 og 33. Hvordan skal hun til? ud? Øh, uh, hun må godt være lidt høj. Ikke alt for lav. Vi er 91, så hvis hun er en... 95. 50, <laughs> 91, til 81. Okay. Og hvilken type? Jamen, øh... Uh, Skal det være den stille være lidt type? Fæstlig. Det er fæstlig, yep. lidt fæstlig, ja. Det er festlig, ja. Ryger, ikke ryger? Ja, ryger, det ikke noget. Nej. Okay. Ja. Hun kan godt lide lukken og røg. Jeg vandt Ja, jeg forstår. Ja, selvfølgelig. Øh, nu når du selv kommer Joe, så bliver jeg nødt til at spørge. <laughs> laver du meget sort arbejde, Thomas? <laughs> jeg laver ikke andet. Farvel. Jeg vil ikke prøve at vente. Vi snakkes vi i morgen. Ja, det gør vi. Hej. Hej. På vores hjemmeside, skråstreg brinsk der vil man kunne se øh, ikke noget ringere end øh, en quiz, tror jeg, om samsøg. Her der er det Petres Uren Gåli. Patræs Uren Gåli. Damien Rijs er Patræs Uren med nummeret Cannonball. Anders, vi har lige fået en masse mails. Det, det er ikke så meget med det er tidligere bud på kopper, men der er kommet meget kritik. Nå. Der er en, som selvfølgelig ikke tør at skrive sit rigtige navn. Der skriver, Anders Breinholt skal ikke sige, at han ikke generede James Samson. Han kaldte ham fucking James. Og så roser han dig, Anders Lund Madsen. Det var dig, der sagde fucking James Samson. Nej, jeg sagde ikke fucking James Samson. Det har jeg aldrig sagt. Det var det, du sagde. Skal vi spruge båndet tilbage? Der er ikke da været det her. Nej, det er også rigtigt. Der er en, der godt vil byde 250 på min kop og 670 for din. <laughs> ja, det er sjovt, du nævner det med budene, fordi de er jo altså eksploderet. Det er rigtigt. Æh, eller nogen af dem er, kan man sige. Der og er en, en, der mener, hun betaler licens, og vi bør gå af æderen. Det synes jeg er rimelig nok. Det er jo færre nok. Hun kan også at betale licens, så bliver vi ja. her. Skal vi ikke gøre det? Jo. Buden er oppe på øh, 1000 kroner, og det er jo flot. Ja. Det er hederligt. Det er nydeligt. Øh, din gode ven der, der har brugt 1000 kroner. Øh, hvorimod, at der er en Raymond. Min nye ven Raymond. Han chatter meget. Raymond Nielsen, som jeg godt kan lide. Han har brugt 1500 kroner for min kop. Han er så ikke på din. Nu skal vi hjem til København og have betre nyheder, fordi Søn Ørsted han sidder nemlig klar i studiet. Klokken, er 11. Via tre. Fra Samsø. Via satellit. Live fra Bade badehoteller. Danmarks Radio præsenterer stolt De sprøde heste. Anders Lund Og Anders Breinhold der. De sprøde heste. Vi har haft øh, flere øh, gennemgående indslag i det her program. Mm. Vi startede i Ørstedsparken i København. Ja, men det var lige de lovlige gennemgående med indslaget øh, Grilles. Ja. Det fortsatte vi så også på Roskilde. Droppede vi det? Tog til Bornholm. Lavet Katte Rys. Ja, dejligt indslag. Ja. vi er på Samsø i den her uge og indslaget kommer til at hedde er kommer til at hedde Katte Tofles. I går på nogenlunde samme tid, der øh, var vi i gang med vores øh, første fad, fordi at øh, senderen gik ned lige det, vi skulle i gang med indslaget Katte ja. Og jeg ved ikke, om der er noget symbolsk i det. Det er der selvfølgelig. Det er der nemlig. Vores øh, produktionsleder, Michael Steensen, er netop kommet med øh, kår og kartofler. Bage kartofler og noget... Det er ikke, jo, det er kårleden. Det er skal bare lige splittes ad. Og det er øh, det er ikke tilfældet. Det er ikke noget, han bare kaster ind, fordi han øh, prøver at lege Flemming Net, vel Anders? Det er fordi, at vi har fået en mail. Hvor man stiller det, der hedder et begavet forslag om, at, at hvis man har 14 bagekartofler, nogle korsøm og, og noget ledning, så kan man få en pære til at lyse. Er det korrekt? Det er nemlig et af forslagene. Det, det eneste, der kan kartofles... indvende mod den her opsning, det er, at vi ikke har nogen pære. Det er rigtigt. Vi har ikke nogen elektriske pære. Nej, men træerne vokser ikke ind i himlen. Så er det svært at få lys. Kan vi pille den af en ældre få transit som holder rundt om hjørnet? Kan det virke? Den ja. kan ikke pilden den af en Suzuki altid, for den er stadig forsvundet et sted på samsyn. Sandsynligvis med noget tungt om julene i Ballehavn. Vi skal også øh, noget helt andet. Ja. Vi skal nemlig prøve at lave et stødhegn ja. af kartofler. Et andet forslag fra en af vores mange begavede lyttere. Nemlig, og så skal vi, I går der havde vi jo besøg af Ingvar, en kartoffelopdrætter her på, på øen. Ja. Men da han hørte, at vi skulle til at kaste med hans kartofler, så øh, gik senderen ned og så er noget, vi ikke for indvar med, men derimod har vi fået fat i en anden ædelskronet øh, kartoffelaule her på øen. Han hedder Tage Madsen, og ham skal vi snakke med om et øjeblik. Maria Mena hørte vi. Tage Madsen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Tage, du er øh, her herover på øen, er det ikke korrekt? Jo, det er rigtigt. Tage, du øh, har faktisk, du bor på den yderste gård overhovedet på Samsø. Hvor fortæller du om det? Den ligger mest smukt beliggende gård. Det er issehovedet. Det er det punkt, der ligger nordligst på Samsø. Og der er vi faktisk en af de sidste gårde, inden du kommer ud på den allerøgest spids. Ligger din marker også derop? Ja, de ligger i tæt uh, omkring gården. Det, det drejer sig om uh, uh, cirka... Uh, de længste ligger jo to kilometer væk. Så gusen står ind over kartoflerne? Altså nu den uh, de mark, som vi dyrker de altidligst på, uh, det... Den ligger ikke lige ved gården, den ligger så øh, en kilometer væk, men øh, næsten ved sine. Men har det nogen betydning for kartoflerne? Øh, fordi at, at det er jo eksportprodukt nummer et her på øen, det er kartofler. Og to, og tre. Har det øh, nogen betydning, hvor markerne ligger på øen? Altså det er den betydning, at hvad bonitet, at du har, hvor du sætter kartoflerne, fordi... Øh, det er jo derfor, at vi kan være så tidlig hver eneste år. Det er simpelthen ved det, du har sandjord, og så har du faktisk grus og så sten. Og det, når det er sandjord, så kan du komme lidt tidligere om forholdet, og, og det er en af ideerne med, at du kan komme hver en af de første mekatoflerne. Og der er det nogen, da du var yngre, bodde du så også på is At hvad for noget? Da du var endnu yngre, end du er i dag, både du så også på is og hoved. Nej, den går. jeg bor på nu, der, den købte jeg i 1979, men jeg er født på Samsøen. Men der er aldrig nogen, altså fordi det bare, der er nogen, der driller ind med, at man kommer fra is Nej, det er altså sørger ikke det. Og så gør det kun en gang. Ja, er de som til <laughs> i okay. okay. okay. uh, ja. vi har jo det indslag, der hedder Katte Toffles. En alternativ måde at bruge kartofler på. Mm -hmm. Du producerer dem selvfølgelig for, at folk de skal nyde dem, det er delikateser. det, delikateser. Men har du nogen forslag til, hvordan man ellers skal bruge kartofler indtil den primære måde, som de er dyrket til? Altså det man skal bruge en kartoffel til, det er selvfølgelig at, at spise den, og, og, men ellers så kan man da bruge den til mange ting. Man kan da, hvis man har nogle tændstik eller søm eller hvad man har, så kan man lave dyr ud af dem, og så kan man, det har man gjort i mange år, bruge dem til at lave tryk på stoffer med farver. Men ellers vil jeg nok sige, at de allerførste første chili kartofler med den smag, at kartofler, de har, de skal da spises. Fage. Vi sidder her med nogle bagekartofler, der er 16 af dem, og vi har fået en mail fra en lytter, der siger Hvis man tager 16 bagekartofler, sætter kov i dem, forbinder dem med kår og ledning mm -hmm. Og forbinder ledningen med en meget lille pære, som vi så har taget herfra en, det er en skole felicia pære, kan jeg se Det ja. er en højre blinklygte, så vil der komme lys i den. Tror du på det? Jamen altså umiddelbart, så er det lidt svært at svare på, men altså det er så mange ting, der kan lade sig gøre, så hvorfor ikke? Gider du ikke at blive og overvåge forsøget? Jo, jo. det er virkelig godt. Så, så spiller vi en plade, og så vender vi tilbage til kartofler, som måske er den nye form for alternativ energi, man nu vil benytte sig af her på øen, hvor det ellers meget er vindmøller. Correct? Right? Fuldstændig correct. Right. Correct. Right. Sæt i gang. Nu. J.B. Jørgensen og Peter Fordin og nummeret vens på mig. Tage du er kartoffelavler her på øen. Lige nu ligger der en række af 2, 4, 6, 8, 10. Der er mange flere kartofler, der kan på. Vi har kun 12 søm, godt nok. Ja. Kartofler, som øh, i hver ende har fået et stykke øh, et igennem. Og så er det en lang række. Serieforbundet, kan, kan man jo sige. Serieforbundet kartofler, kan man jo godt sige. Hvad er din umiddelbare kommentar til det, du ser nu? Jamen, det vil jeg snart ikke. Jeg har aldrig set det før, men altså, det, man finder på så meget nyt, så mm. Mm. jeg vil da se... Øh, Lampen lyser, det tog ind Den lyste ikke? lysten den? en filosofi om, æh, da vi startede projektet, så det, det er jo lige meget, hvad man prøver det igennem. Fordi at, øh, man kunne bare gøre det en lavkage. Men så øh, har vi John herovre, som pludselig kommer til som den store øh, kartoffelprofessor Og John, øh, hej. Hej. John, hvad er det? Du er gæst her på på, på Samsø, Du går forbi ude på vejen, ser... 12 kartofler lejnet op med et søm igennem og du kommer ind og siger det er ikke godt nok. Prøv at forklare hvad det er vi så har gjort vi har fuldt dit gode god råd. Jamen det stikker meget dybere end det jeg simpelthen sejlede hertil, for at supervisere det her forsøg. <laughs> og da jeg så hvordan i i første omgang forsøgte at parallel forbinde dem, ja. så var jeg nødt til at træde til. Og sige brøjer kartoflerne til forbinder man altså. Det ja, man er man nødt til. skal ikke udnytte katopfers potentiale er det ikke korrekt John? Det er rigtigt. Ja. Men jeg hører øh, arbejder du med kartofler, eller arbejder du med strøm til dagligt? ingen af ene. Jeg har engang boet på et polyteknisk kollega. Det kan godt være, at det er der, jeg har fået øh, ah. nogle af de der inputs, der skal til. Et, et sært forhold til korpersøm og, øh, og kartofler. Hvad, øh, hvad sker der, dreng? Øh, Lars og tekniker og Michael en produktionsleder. De er øh, altså, i gang med at se E-forbinde de kartofler, Anders Brændholm, og det er ikke noget, man bare lige gør. Og det er måske mens selve projekt vi færdiggår, at du skulle illustrere det andet projekt som vi jo også har i støbe ja, Det har vi bare besværligt gjort. Ja, det besværligt vi den besynderlige situation at vi sidder på Samsø og ikke har nogen kartofler, fordi der er for langt køen nede i dagligbrusen, til at vi kan nå at komme igennem køen, og det vi så har gjort, det er, der er det. Ja, de så jeg er tager det jeg, jeg tager det andet forsøg. De er kogt, Anders. Der der er de kogte. Så ved jeg ikke om de holder i smagen, jeg kan gå herover. De øh, så er der kommet, der et bud mere, at man kan bruge kartofler som et stødhegn, stødhegn Ja, der skal det måske man, lige forklare hvad er et de er jo et øh, det tit noget man bruger til indhegning af dyr ja. og det er heste kør, det kan være hvad som helst som går ind på en mark så for at de ikke skal stikke af så sætter man et stødhegn op der er måske nogle mænd der prøver at tisse personligt i tiden og så giver det et år til en lidt huk, ikke? Mm. det er jo ikke et stødhegn, fordi de her kartofler her skal vi ikke sætte stød i Gennem. eller gennem, nej det man skal gøre i følge det er hvis man har en hund er nogen er der en hund? nogen der har en hund her. der er en hund her den er meget lille den skal nok ikke være med i forsøget fordi det der er ideen jo lad os prøve det Kom ned med hunden. Kom ned med den gang. Så Vel det, vi så gør, det er, ja, en det. En er, der ikke hunden, der sidder på centrale postet i den offentlige administration. De er simpelthen under os. Det, man uh, leger. Se, hile. nu går den hen til kartoflerne og snuser til dem. Det er godt de fokstærge af en art. Meningen er, siger lytteren, at man ligger de her kartofler op rundt om hele haven, når hunden så er på vej ud over kartoflerne. Nu skal du nok flytte hunden. Så gør man simpelthen det, at man kytter kartoffelen Åh, oh, nej, jeg er kommet til at ramme den lige i knægt. Undskyld! Ej, Undskyld dig. igen har Anders gjort til. det, han har trådt i karakter i... På Bornholm var det kroatiske børn, han generede med at spørge ja. på dansk, og nu kaster Så kaster, han kaster man simpelthen en kartoffel, og det var jo hunden. Så kaster man en kartoffel ned i jorden. Og Anders, så holder hunden sig væk, men nu er det altså et der jeg er til har, at ramme. Du, har, du, har, du har, har fået... Og nu går faren ind og kaster kartoffel efter Jeg ramte jeg ramt ham ikke. Det, jeg Anders, hold op ikke med at for hele verden. Du har jo ramt en lille bitte dreng i, midt i bæret med en kokkartoffel. Jeg ramte ham ikke. Og det De gode var... er, at man kan se, at forsøget virker. Han er helt fuldstændig væk fra hegnet i øjeblikket. Og det dårlige er, at det var hunde, du skulle sigte efter. Det er så få ting. Vi har helt små få regler i det her program, og det er at være at kaste ting efter lytterne. Nej. Virker pæren? Nu går du hen og siger undskyld. Det Hvis vi skal tage en plade. plade for at videre og ringe efter fald. Vi har kastet Anders i har. Vi ringer efter Samsø Redningsberedskab. Er der nogen, der kan give det? tre er man selv. Det er også... Ja. ja. Tage, stødhegnet virkede til siden ikke på hunden, men det virkede på et lille barn, som er meget skræmt nu, og formodentlig skal til psykolog i mange år efter dette. Synes du, man kan benytte? Er det det den rigtige måde at benytte kartofler på? Nej, det tror jeg, det er jo lavet af søn. Det er synd for drengen, Det er synd for kartoflerne. Det skal man ikke. Og Anders, du har ikke sagt undskyld nok. Til jeg den har, den har været over at sige undskyld. Han har fået en t-shirt. Han, han kastede den i jorden og sagde, hvad? den kan I stikke op så Ej, langt det op i det. Var det var han, var gamle, han var ikke gammel nok til at kunne tage det. Nu selv et barn var det. Ja, og og, og, og nøglekæden ville han heller ikke have hel halsen. Og pladen, den kunne du også godt få lov at få igen. Ja, ikke? Vi øh, skal jo øh, konstatere, at det virker. Det virker, og det virker alt for godt. Ja. Der, er der kan købe ideen for meget få. Men det, der er måske lidt tilbageslag for umiddelbart kattetofles konceptet, øh, er, at den store, det store moderskib er på sløb af kartofler, superviseret af John. Skal til øh, at lyse nu? Skal til at lyse nu, og lad os se, øh, vil du, er du søgt at forbinde de to k altså, vi har... Anders, at nej, det gør vores Det gør vores teknikere. Øh, han gør det, han tager sig den, øh, som, som skulle være minus og, for og forbinder til pærens stel, kan man sige. Og den er så omviklet nu, og så fører vi så den anden kover ledning fra øh, den anden ende af den lange kartoffelserie hen mod pæren, og vi skal så have en lys. Nej, den, altså den lyser ikke. Den lyser ikke. Den den så, lyser kan ikke. du bekræfte, at pæren ikke lyser? Ja, det er ikke lys i, så det er så nemt. Sådan er det. Yeah. Man kan sige, at du går gå hen og kaste efter drengen, så virker det lidt. Men drengen, han er, han er væk nu. Så kaste den efter nogle andre, fordi det er du åbenbart rigtig god til. Men ved du hvad, vil man sige, ellers har jeg jo sin del, det, er lidt, ikke? Det, det er hegnet kartofles, hegnet, men strøm uh, kan man ikke toffles af. Vi har i hvert fald ikke nok kartofler, og der skal man også sige, også den, der sendte, havde udtrykket sagt, at det var 14 kartofler, og vi har kun haft 17 16. nok til... Var det 16? Vi okay. kan have søge mig nok til 12 kartofler, så er det er muligt, at der er for lidt spænding. Det har vi jo arbejdet med før på Bornholm, og her så er det åbenbart også et spændingsproblem her. Tage, tak fordi du kom. Vel ja, tak. år efter, at der er blevet kastet med kartofler. Ja, er der, der er, er mange forsamlede mennesker her, som skærmer deres børn, hver gang du kigger mod dem. Æ, angst, øh, søger de børn øh, bag sig. Øh, og jeg synes, det er på plads at lave en vokspop med en af de her børn. Ja, gå ud og Vi får noget musik. 6. Det er nu Tjek vores hjemmeside. Det er det fransk. Ja, det var Avril Lavinie med mig happy ending. Men yes. så he he heldig er vi næppe. <laughs> Anders, du skal ud i folkemødet igen. Og lave en voks på. Det, som jeg også skal vil forberede, ikke mindst lytterne på, men også de tilstedeværende sammen. Det er, at Anders Breinhardt er jo øh, efterhånden frygtet. blandt børn landet over for at gå ud og dem til at udtale sig. Det er uanset hvor han truer på. i På Bornholm var det Kroater og her for kort tid siden har han kastet en kartofle efter en lille dreng, så han græd. Men det er nu, Anders, og det er også det, som jeg gør, at jeg respekterer så dybt, det er. det slår der sgu ikke ud. Hvad er dagens emne for en vok? Et... Det er fuldstændig underordnet. Du skal være ud nogle børn. Jeg skal øh. ikke... Hvis der sidder en uh, fyr herovre og drikker kakao-mælk, han uh, Hi, er fint. Og hej, hvad hedder du? Andreas. Det er altid lidt mærkeligt. At jeg snakker altid med fløde det skal man ikke misforstå, <laughs> men det er lidt noget der. Andreas, hvor kommer du fra? Øh, det øh, er Aarhus. Aarhus. Så tager det ikke så lang tid at have i sommerhus herovre? Øh, ja. Hvor lykker det hende? Anders, grunden til, at, André, at der bliver tøget lidt her, det er, at du har en at spørge på. Andreas, hvor ligger jeg i Sommerhus eller? Meget bedre. Aarhus. Sådan. Ligger i Sommerhuset, ligger i Aarhus? Nej. Anders. Ligger i Edeltoft. Okay, men og, jeg har ikke Sommerhus oppe på Samsø, kan jeg så forstå. Hvor bor I hen på Samsø, Andreas? Vi har også ø, Sommerhus på Samsø. Årh, oh, ja! Hvor kæft dine forældre, skulle du ryge af dine. Hvad lavede dem? Hvad din mor med? Anders. Øh, Anders, du skal bare lige stille. Det, du fotograf. skal lave omkring. Rådlæg den indtil. Kan vi lige skrue ned for Anders, uh, Andreas og fortæller dig faktisk, hvad hans mor uh, lavede Har en garage, forstår han meget ude i garagen, sent om aftenen, og siger til mor, jeg går lige i garagen. Han har brækket begge bine, så... Nå, hvor fanden det, så han går ikke så godt i Han kan da gå. Ah, det er fint nok, så skal nok gå. Andreas, øh, hvad, skal, øh, hvad skal du tage på fødselen? Uh, yeah. ja. Hvad er det, vil du at se? Bare uh, ah, det hele, så. Andreas, øh, jeg tænkte på... Vil, altså, så du det med kartoflen før? Ja. Yeah. Han var lidt pævede om knækket der, var han, ikke? Du skal være med til, hvis du stiller dig over, at du har de kartofler efter dig? Ja, yeah. ja. Fin Andreas, så kan det være, at vi gør det på et morgen? Nej, det skal vi ikke sætte der ned. Sæt dig ned, min dreng. Vi bliver jo halvt i hjælp. Er, er der nogen, der kan give den dreng her noget? Petræt merchandise Andreas, god ferie. Tak. Det er jo vi får hans far alligevel, ikke? Er det begge ben, men kan godt gå lidt. Ja, men hvad er det? Det var kartofler. Hvad? Han rækker ben af kartofler. Her skal vi høre en nerd. She wants to move. Man. Hvis du netop skulle være kommet til programmet her, altså som lytter, så hører du. Ja, skal at du skamme dig. Og, sender på og øh, vi kan fortælle, at tidligere på dagen har vi malet på kopper. Det er øh, et lille gøjrvækkel, som bor nede på Ballenhavn. Så er en af en merehed, som har sted. Ja. Øh, og vi skulle male på kopper. Ja. Og af en eller anden mærkelig årsag... Så øh, begynder vi at bøde bud Ja, folk vil have de kopper Folk vil købe dem Folk vil give penge på dem ja. Primært min i starten Ja, til at starte med. Men hvad er der, så, er der er sket, Anders? Ja, så er der sket det At øh, en eller anden besynelig årsag at budene på min kop øh, Og jeg så set sig sig Med de 1500 kroner Æh, Raymond, min ven Raymond, en champ Æh, Hvorimod, øh, de eksploderede med dig Og der er en, der hedder Anders Egil Leje Som har valgt at byde 1.600 af på min kop Ja, 1.700 kroner Og her stopper vi øh, alt, hvad der hedder bud Første anden, anden og... tredje så de kopper ligger en milliard, så glem det. For de kopper her, vi er færdige. Pengene overskud fra øh, auktionen af de her kopper, den her øh, pludselig afsted auktion går tilbage. Ja, det er jo 3.300 kroner, har jeg hurtigt regnet ud, og dem har vi valgt at, at skænke til hjemværdet som i min første gang. Gav en forskrænkende gudbil ambassadør gave, en frokost. Ja, årsagen til, at netop øh, samsøs hjemmeværende ja, skal også have sige, det, klar. det er, fordi, De at, er, at vi snakker om James Jokkede Samson. Du spinat. Du pissede op og ned af ryggen på James Samson og, og kaldte ham en idiot og et fjols, og han kunne ikke synge og alt muligt andet. Det er jeg aldrig sagt. Nej, det lå i kortene, ikke? Det er jeg aldrig sagt. Jeg sagde blot, at jeg kan ikke forstå, at man i Danmarks Radio vælger at udgive en plade med James Samson sammen med en fuldstændig ukendt ligegyldig sangerinde, som det så bliver... Uanset vi er going yeah. for gold. Som jo også viser sig at været slagsang for Esbjerg Idrætsforening i, i omkring 30 år. Da øh, hjemmemandsmanden, som øh, kendte øvrigt vores reporter, havde legnet op, som det hedder, altså forberedt Kenneth til hans han på vej, Så siger hjemmemandsmand, at man vinder venner, venner øh, bilen, siger nej, jeg skal være med i det program, som har James Simpson til. Derfor det viser de, sig så, at der er 75 hjemmemandsfolk på Sampsø, som er med i James Samson's fan For der er ingen på et samtløs som er, er, er interesseret i at medvirke programmet, efter du har pisset mig op og ned i ryggen. Det bedste af det hele er faktisk, at vi har slet ikke forklaret, hvorfor hjemmeværende skulle op, men er det lige blevet blevet? Nej, vi skal have hjemmeværende ind, at de skal lov til at fortælle det. De får en frugtko af de penge, som er røget for fra koppen, det går? 31-100 kroner. Der er mange frugter i det. Vil vi lave en kartoffelko? Nej, ja, det har de nok ikke. Vi laver en frugtko. Den kører vi Kænder kødhoved ud med i morgen formiddag, så vi, og så håber vi at beder til vores skaber og ikke mindst forsvarsministeren om, at de vil øh, kvittere med et lille bitte. bare to minutter. Det er alt, hvad vi beder om. Yes. Ja. Vores hjemmeside er dr.dk-frinsk. Der kan du se kopperne, inden de bliver glaseret. Mm. Inden at de bliver varmet eller brændt, hedder det vel egentlig. Ikke? Yeah. Så øh, de er klar til på fredag. Danske Jones, det er et nyt øh, nummer for ind, der hedder The Creeps, og det, det er et nummer, vi godt lige godt. Give et klap på skulderen. Ja, det er godt. Og ved du hvorfor det er godt? Nej. Det er fordi, hun ved, hvad hun vil. Det kan man jo høre nogle gange på musik, så folk de at åh, vi skal have noget musik, hvorfor? Det ved jeg ikke. Her kan man høre en, der ved, hvad hun vil. I øh, samtidig posten, som er jo er den lokale avis, ja. øh, den er cirka sider. Det er ikke bare cirka, det er helt præcist. Det er den fra i går. Øh, der er der en lang, lang, lang, lang artikel, om en anden af programmet, nemlig Find op i går. Han øh, bor herovre på øen. Han er sommerresidens herovre. Ja. Han er en af verdens sjoveste mænd, som er min Jensen. Ikke fordi de er optrædt sammen. Nej. Han er nu, eller han har været Primus Motor i Samsø. Løbet, ja, som er første gang, det er blevet, det er blevet en afløbet. Ja. Og det er et løb øh, med base i Tranebjerg, største ø, ja, øh. den største by, ja. øh, 10 km. Mm -hmm. øh, og og findes som, øh, som arrangør, som bagmand, som ideemand, som, øh, som ophavsmand, som, som, som ildsjæle, som, øh, som manden, der har fået det her op at slå Og, og, og, og det har været en set med en vis spænding, hvordan ville det, hvordan ville det gå, øh, øh, og hvor mange ville melde sig til Og der var 39 på den lange rute, og 71 på den korte Hvor lang var den lange rute? Og 10 km Og den korte var så 5 5 km, 5 km. Ja. Vinderne af den korte rute, det fører for langt at komme ind på vinderne en lang, fordi der er så mange af dem, men i den korte rute, så var det Søndergaard, Grydegård, fladegård som valgte endeligvis, og så en, i Det Holm. Jeg kan forstå, at Anders, der var problemer med ja. tidtagning, og det er Nej, en ting, ja, som man har tænkt sig ja, at tage ja, fat på ja. til næste år, hvis næste års samsynløb bliver til noget, fordi man har prøvet at få sponsorer andet end dagligbrugsen. Og BG Bank. I Odder, ikke? BG, Bank. BG Bank og ja. Sportsmaster i året, fordi Intersport ville ikke. Nej, øh, der er småfejl, og det er i fjerde øh, kolonne her i artiklen, øh, så øh, kommer vi ind på, at der er småfejl, vil vi rette. Der er blandt andet en lidt bedre tidstagning, så alle kan få deres nøjagtige tid, vil være en god idé, indvender man fra røde side. Ja, det vil da være en meget god idé, hvis man har holdet et løb. Ja, på den anden side det er det et nyt koncept, når man har et løb, hvor folk selv tager deres tid. Og nu kommer vi til, øh, ja, pointen ja. er ikke, men vi kommer til det der hovedessensen i historien. Fordi, yeah. at der var problemer i Brøndby øh, øh, med løbet. Problemer så store løb. Det er så grimt ord, men der var øh, til løb til problemer i Brøndby. Og det er, nu er du lokalt kendt. Og det er det her, at der kommer ind. Fordi der var det, at nu, nu skal jeg ikke gå lidt af men i 10 km løb, så har man det, at man må nogle gange løbe frem og tilbage i samme vej. Så er samme simpelthen ikke. Og der er Brøndby et et af to af to, af, to, af, to øh, af løbsretningerne. Altså den lange og den korte rute mødes i T-kryds i Brøndby. Korrekt. Og, og, og, og der har man så haft. Hjemmeværden, udkommanderet til at holde folk på deres rute. Kan du? Det gav problemer, hvordan er det der beskrevet i visen? Jamen der må du godt træde vænnet lidt, for jeg kan simpelthen ikke finde det i teksten. Der var en lille smule på det hele Jeg har det. Ja. Nå jeg vil godt lige fortælle, fordi der hvor man kommer løbende fra den ene side af ruten, der ligger der et pizzeria, ja. som er åbent mellem 17 og 17.05, og ø, på den anden side der ligger der et tidligere 1000 til sig selv hos uh, Stabel den lokale ejendomsmæler her på øen. En, en dame, som er rigtig... Ja, det, det er en god forretning. Hmm. Du havde fundet det, Anders? Ja, der var en... Øh, citerer nu. Der var en lille smule på Mik i Brundby, hvor de to ruter samledes og løb sammen på det sidste stykke mod målet. Men det var ikke noget, der gav anledning til farlige situationer. Var, synes jeg hvad fanden fandt hjemmeværende det så? At, hvorfor har vi brugt kigge på hjemmeværende hjemmeværende var der, og det var dem, der sikrede, at der ikke var noget, der gik galt. Det var derfor, og det er det, som hjemmeværende er så smukt til. Det er, at de bare de sikrer. De går ikke hen og siger, at vi er for fede. De sikrer bare, at tingene flyder, så går de hjem igen og værner om deres eget hjem. I morgen vil uh, Hjemmeværendskompaniet på Samsø modtage en frugtkur til en værdi af 3.100 kr. fra de sprøde heste. 3.100 kron Det er P3's Uren vi kan ikke sige det, når Gong, han, ja, Gong. han hedder Damien Rungs. Pladen er intet mindre et fænomenal. Jeg har netop på lånt den i går ja. af dig, Anders. Ja, og jeg får den ikke igen, kan jeg så jeg skal ud og købe en til. Det skal de nemlig, jeg har været i den lokale øh, forretning øh, her på øen. Det er ekspert, hvor man også sælger vaskemaskiner, mm. og prøv at øh, kigge i deres pladeafdeling. Men de har altså en dejlig med Days, og Allan Olsen, det er det, man kan købe i... I de vil få den ligesom, der vil kunne forefinde sig i alle vælger, der året, landet rundt. I morgen året, landet vi. Øh, og tak. Det gør vi faktisk allerede om lidt. Øh, I for vores vedkommende til øh, Café Ophelia og Ballen Badehotel, hvor vi er sendt fra det meste af den denne eller hele ugen. Mm. For i morgen rykker vi ned på øh, selve Ballen Havn. Ja. Der vil være popcorn med 9 og 10. Der har været en øh, dame der siger. Øh, at jeg vil godt give popcorn i morgen mellem 10. Ja. Så kom ned og få morgenmad, hvis øh, du er øh, på, på øen. Morgenmad med bestå af popcorn, mm. muligvis saltet, muligvis også smør. Mm. Poppen med mm. fisk. Fisk? Ja. ja. Og, hvad skal vi lave i morgen? Det ved vi ikke nu. Skal Ej. vi tage den? Vi skal blive gode venner med alle her på øen. Husk klokken 15. I eftermiddag sender manke business live direkte fra Ballen Bad Hotel. forvel. Yummy, <tryk> <tryk>